Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfej Facebook oldalát, amely üzenőfüzetként is funkcionál. Ha valaki támogatni szeretné a stábot, Kurtás Andrást és engem, találja meg a Patreon oldalt, és támogasson bennünket. Elérhetőségem gmail.com. Van, aki morzsaporszívóval... Más, konkrétan Bart, más Bart Tamás Facebook poszttal emlékezett, emlékezik meg édesapja századik születésnapjáról. Egy korábbi Facebook bejegyzését olvashatják Bart Tamásnak. Január 20-a van, 2021-ben számomra fontos nap. Ma lenne száz éves apám, dr. Bauer Miklós jogász, akiről a magyar közéletben azt szokás tudni, hogy az AVH alezeletese volt. Úgy szokták emlegetni, és ezt időnként nekem is oda sziszegik ma is az utcán, hogy a körmös Bauer. Ez a bélyeg őt is elkísérte élete végeig, és engem is elkísér. Mint annyi minden, ez is féligasság. Az igaz belőle, hogy az AVH alezredese volt, az intézmény egyik vezetője 1953. január 3-ig, amikor ugyanakkor, mint Péter Gábor, az AVH vezetőjét, őt is letartóztatták. Novemberig letartóztatásban volt, és ha nem hal meg márciusban Stalin, és nem váltják le rákosit, talán ki sem jött volna élve. De Stalin meghalt, a Szovjetunióban kezdetét vette az a folyamat, amit korábban vagy akkoriban olvadásnak hívtak, és ahogy akkoriban mindenkinek a szovjet példát kellett követnie, a Szovjetunióban megállt a zsidó orvosok elleni eljárás, Magyarországon pedig az, amit az AVH zsidó vezetői ellen készítettek elő. Amikor letartóztatták, még koncepciós Kimper készült ellenük is, azután azt kezdték vizsgálni, hogy másokkal együtt ő mennyiben felül is a korábbi koncepciós eljárásokért, ahogy akkoriban a hivatalos pár mondták, a törvénytelenségekért. Őt büntetőjogi értelemben nem találták felelősnek, és még másokat, mint Péter gábor Farkas Farkasfaladimét és többeket börtönbüntetésre ítéltek, vele szemben ejtették a vádakat. Nem tartozott azok közé a vezetők közé, akik utasításokat adtak a törvénysértésekre, kínzásokra, és nem tartozott azok közé a vizsgáló tisztek és verő emberek közé sem, akik azokat végrehajtották. Senkinek egy körmét nem tépte le. Pontosan azt olvassam, ami le van írva, és Ríz István egykor igazságügyi miniszter halálá is sem volt felelős, akinek kihallgatását csak elkezdte, nyelvismerete miatt bízták rá, aki nem volt vizsgálót is, mert Ríz idegen nyelvű levelezése is a bűnjelek között volt, de át kellett adni a másnak is, amikor Ríz belehalt a súlyos betegségébe, nem is volt Magyarországon. Kettős bal kellett hozzá, hogy 1945-ben a politikai rendőrségre kerüljön, amiből később az Ávó, majd AVH lett. Jogi Egyetemet végzett is, négy nyugati nyelven beszélt. Diákorában még csak a felvilágosult baloldali liberális gondolkodás érintette meg, ezt kapta az ifjának galilei körben járó nagyanyámtól, iskolai és magántanáraitól. Anyám viszont, aki szintén most decemberben lett volna 100 éves, gyerekkorát nagy rész Berlinben töltötte szot. Szociáldemokrata ügyvéd apával és kommunista anyával, maga is fiatal lányként a német kommunista párt tagja lett. Németországból kiutasítva és Magyarországra visszatérve nyomban bekapcsolódotta az MSDP kommunisták dominálta ifjúsági mozgalomba a hetes ifiknél. A háborulat együtt vettek részt az illegális kommunista párt tevékenységében. Bemapó és bemanyó volt a fedőnevük, a német megszálláskor illegalitásba vonultak, hamis papírokkal élték át 1944-45-öt, és sokakat láttak el hamis igazolványokkal. Apám ebben volt mester. Egy sokszorosított illegális újságot is kiadtak, és terjesztettek. Ellenállás volt a címe, ellenállás címmel. A jogász végzettség mellett a másik balszerencséj az volt, hogy az illegális mozgalomban Péter Gábor volt a felső kapcsolatuk, és amikor 1945 ben a Kommunista Párt vezetés felügyeletével jött létre az új magyar állampolitikai rendőrsége, Péterre bízták ennek a vezetését, aki odahívta a jogász végzettségű nyelveket tudó Bajár Miklós és feleségét, a németül anyanyelvi szinten beszélő jutkát. Magától értetődő lehetett számukra, hogy ezt közvetlen a felszabadulás után elvállalják. A nyugatra menekült háborús bűnökkel vádolható személyek hazahozatalától, amivel apám munkája a politikai rendőrségen elkezdődött, a reakció elleni egyenes út vezett a túholt vádakkal folytatott konstrukciós perekig, a rákosi féle rémuralom szolgálatáig. Ha nem jogász, és különösen, ha nem Péter Gábor a felső kapcsolatka, az illegalitásban sok minden más lehetett volna belőle. Sok minden más lehetett volna belőle az új rendszerben, újságíró, tanár, gazdasági vezető, pártmunkás vagy bármi más. Akik olyan helyre kerültek, azok is több, csak 1953 után kerültek ki a Remulam szolgálatából, de az ő szolgálatuk nem volt olyan szörnyűséges, mint akik az AVH-ban szolgálták azt. Onnan, ha valaki egyszer bekerült, csak az emeletről a pincébe lehetett kikerülni, és a bal szerencsék után az volt a szerencse, hogy anyámat más munkahelyre helyezték, míg Rákosi úgy döntött, hogy házastársak nem dolgozhatnak egy munkahelyen, apám pedig csak két hónap a Sztálin halála előtt került az emeletről a pincébe. A politikai felelősség az AVH egyik vezetőjeként vitathatatlan volt, részese volt a terror mechanizmusának. Ezért is zárták ki 1962-ben az MSNP 8. kongresszusa idején másodszor is a kommunista pártból. De, ismétlem, büntetői felelősséget nem találtak az esetében, Az esetében, hol kerestek, amikor a párt élén olyanok álltak, akiket az 50-es években meghurcolt az avh Második életében a magyar külkereskedelemben dolgozott jogászként, jogtanácsosként, majd ügyvédként, nemzetközi választott bíróként itthon, valamint német és francia nyelvtelen szerzett szíles körben szakmai megbecsülést. Múltja miatt akkor támadták a legtöbbet, amikor én már, mint Bajr Tamás, SZDSZ-es országgyűlési képviselő voltam, rajta keresztül rajtam is az SZDSZ-en akartak ütni. Miután kikerültem a parlamentből, haláláig nem támadták tovább. 20. századi magyar sors volt az ő sorsa is, írja tehát Báer Tamás, illetve írta Báer Tamás a Facebookon. Nem csupán a száz év, bár ez a száz év nyilvánvalóan akarva vakaratlanul hathatott rám, mozsaporszívó, de az igazi apropó, hogy ezt a beszélgetést megosztom újból önökkel, az az ungári Krisztián, Bajer Zsolt, és itt nincs befejezve a mondat, mint hogy a történet sem egyik sem. 21. Sors, 21. századi sors az övék, miközben eredete 20., 19., 18., 17. századba nyúlik vissza. Mondanám, a jó szórakozást, de ez nem egy ilyen beszélgetés lesz. Right. Szia Tamás, Fiala János vagyok. Sziasztok. Um, én megpróbálok, nem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 biztos ekiputása. Ờ én 40 éve, legalább 40 éve de inkább több közéleti. szerető vagyok. Jó. Ờ inkább aztán 40. ezen belül a rendszerváltás óta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 1994-től 2002-ig, és uh, utána uh, a uh, 2014-es és 2018-as választáson a DK országgyűlési képviselőjelöltje volt és fésbletben, uh, választási kampányokban, és uh, választási kampányunk kívül is uh,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 és hát azt tudtam kisgyerekkorom óta, hogy a szüleim az államvédelmi hatóságnál dolgoztak, tevékenykedtek, És azt is tudtam, hogy engem a magyar nyilvánosságban ö, elsősorban, mint az ő gyereküket tartanak sokan számon. Mások saját magamért tartanak számon, de nagyon sokan, akik nem ismernek, azoknak egy jelentős része, mint apám tiáttal számon, és apámot pedig, mint Gölmös Ballert emlegették azok, akik Hányan te tehettél, amikor először hallottad ezt a kifejezést? Én azt hiszem, hogy ezt minkább csak az utolsó.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 pont tisztában voltam gyerekkor óta. Ezt ők mesélték el? Ők mesélték el, igen. Igen, Tőlük tudtam. Milyen részletességgel? Nem nagy részletességgel. Hány éves ha, lehettél? Ö, ö, egy számjegyű éves. Tehát, <laughs> ö, Miért tartották ö, szükségesnek? Kiderült-e? Hát ö, ezt akkor is tudtam, amikor még ez nem múlt volt, hanem jelent.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 Tudtam-e a megnevezését annak az intézménynek. Hát hány éves, éves nem voltam? Hát 46-os 46 vagyok, akkor hogy 7 éves, 7 éves, éves voltam. voltam. Hát ezt én nem tudom. Azt, hogy ők magukat kommunistáknak tekintették. Kommunista párt tagjai voltak. Azt tudtam akkor is, és Később is az, hogy ők a háború alatt az illegális, illegális mozgalomban tevékenykedtek, azt is tudtam. Nagyon korán, pontosan, ezt nem tudom definiálni, de nagyon korán. És aztán az 50-es évek végén, 60-as években is ezt időnként szóba került nem sokat. Az, hogy ők annak idején mit tettek az Ávihába, mert édesanyád is ö, megfordult Én ebben van. az intézményben. Hát nem megfordult benne, hanem ugyanúgy ö, ő is az intézmény dolgozója volt. Maradjunk abban, hogy a zavaros időnként alkalmatlan szavakat ö, irányít a számba, de köszönöm, hogy kisegítettél. Nem baj, nem baj, nem.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 Azt én értem, de az ő hétköznapjaikról attól még nem bírtál olyan információkkal. És Ennek volt, hogy mondjam, logikus következménye vele járója, az, hogy ők milyen munkát végeztek, hogyan tevékenykedtek. Oké, okay. azt kérdezem tőled, persze? hogy te jártál-e levéltárban passzív nem, és aktív Szándékoson. Szándékosan? Szándékosan? Hát csak szándékosan. szándékosan teitä as that uh az egyetemen uh, élénk politikai tevékenységet, és aztán később megtudtam véletlenül, hogy uh, engem is figyeltek az én telefonjaimat, vagy a velem telefonálók telefonját lehallgatták, ez a 80-as éveket jelenti, és, uh, és hát illbán, és azt is tudom, hogy rólam is szóltak itt neki jelentések, amelyek uh, hozzáférhetőek lettek azok számára, akiket érdekeltek. Már úgy lettek hozzáférhetőek, hogy hogy a saját voltak sokan, akik elmentek, akiket az érdekelt, akik betekintettek ezek az diatokba, és ott velem is találkoztak. Tehát a... Jó, de a szüleiddel gyorsan... kapcsolatban épp úgy nem uh, folytatok. Nem, nem, nem. Soha nem foglalkoztatok. Uh... Én olyan írásokat olvastam most a te Facebook beírásod kapcsán, amelyek részletesen szólnak arról, ez az én tájkozottságom és tájékozatlanságom egyszerre,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 de azt, hogy ők az AVH tisztjei voltak. Ezt nagyon régen, tulajdonképpen gyerekkor módon tudtam. Tudom és tudtam. E, azt is fokozatosan meg tudtam, nem csak a, nem elsősorban az ő személyüket illetően, hanem az egyfolyi államvédelmi haszlóságot illetően, hogy ez, mi, hogy, ez milyen, hogy ez mit jelent. Ezt én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 van központi jelentősége a büntetőjognak, és mennyiben cezóra ez a határ? Ugye én leírom ebben a szövegben, hogy ö, apám ö, kivételesen ö, ö, kivételesen játszott játszotta a kihallgató, a vizsgáló szerepet az ÁVH-nál. Ezt, ezt tudtam. Ezt, azt is mondhatom, hogy ezt hoztó ideje tudom. Azt is tudom, hogy rész is volt a kihallgatója, másnak nem. És azt is tudom, hogy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 és azért bízták meg ezzel az ügyen, mert ezt el kellett olvasni. En, ennyit tudok. Ez, ez rendben van, általán... de gyakorlatilag minden, minden írás egy jegyzőkönyvet és egy jelentést igen, eh, igen, igen, eh, igen, tartalmaz, amelyeknek a határait próbálják eh, feszegetni, hogy abból egyébként milyen következtetésre lehetne még jutni, azon néhány alkalommal, amikor egyébként édesapád eh, kihallgató tiszként volt jelen. Igen, ezt én értem, na most én ugye azt írom ebben a rörvid szövegben a Facebookon, hogy ő a, részese volt a, ennek a fölnyűséges intézménynek egyik vezetője, ami a történelmi felelősséget egyértelműen meghatáro. Tehát, Mi ez a történelmi nem... felelősség? Hát az, hogy Magyarországon uh, 1945-től kialakult egy uh, diktatúra, egy sőt azt mondanám, egy terror diktatúra, mert diktatúra sok téle van. A, uh, a Kádár középső és késő időszaka diktatúra volt politikai,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 Okozott-e bármi megkönnyebülést azt követően, hogy közzétetted? Nem, mert ö, ö, ahogy ezt ebben a szövegben leírom, ugyanígy láttam ö, nagyon hosszú ideje. És ugyanígy látom most is. Ö, én azt, hogy valaki 1945-ben Pest akkor aki a megelőző egy évet, a német megszállás és a nyilas időszakot egy folyamatos életveszében éli meg. A, mint illegális papiókkal, hamis papírokkal Budapesten bujkáló két ember. Hogy ők egy ilyen helyzetben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 Ebből, ha valaki bekerült az AVH-ba, és egy idő után elkezdhette ott magát hosszú életni. Ez évek múltán következhetett csak be. Nem volt mód arra, hogy onnan kilépjen. Saját elhatározásából kivékje. És ez egy hosszú folyamat volt a rendszer népellítének megértése, azok számára is, akik nem AVH spikként, hanem újságíróként, gazdasági vezetőként, bármi másként ö, ö, élték végig a rákosi korszakot. És a nagy részük csak 53 után mert ebben az ügyben maga Jö, de, valami Tabás, részé, és, megint, én... és egy, egy ilyen pillanat, egy ilyen fegyveres testületben, mint amilyen a HVH, ez fokozottan így volt.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 aki nem a jogi egyetemet, hanem a bölcsésztart égzi. És nem lett volna ö, ö, nem lettek volna részesei az illegális ellenállásnak a ö, német megtállás idején, hanem csak 1945-ben csatlakoztak volna a kommunista Párthoz, mint nagyon sokan ebben az országban. Akkor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 az övé meg nem. De az élete igen? Az élete igen, de a... Tehát az ember sorsa ö, addig van, amíg, amíg él, az amíg nem él. a politikai tevékenységével van összefüggésben Igen, ez igaz. Igen, ez igaz. De hát a súlypontja a sorsának az a 20. századra esett. A, az én... A szdf szerepem is a 20. században kezdődött, meg a demokratikus ellenzék szélén való szerepem a 20. században kezdődött. És a 21-e, a DK-s politikai szerepvállalásom az már teljesen a 21. században, tehát 2011-ben kezdődött, tehát, de én ebben a magam pályájában szerencsét nem láttam. Hazudtam, lehet, hogy még két kérdésem van összesen. Az egyik az, hogy imáron napokkal azt követlen, hogy ezt megírtad, ha ma lenne a a etlen, megírnád-e ugyanezt a szöveget ugyanígy? Azt hiszem, hogy igen. Azt kérdezem tőled...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 Néhány olyan be, ö, hozzászólás, ami engem ismerő emberekről származik, és ezek egy kivételével elfogadják azt, amit én írtam, és elfogadják az én értékelésemet. De ez a több százból néhány. A, ugye a Facebook fontos eleme a lájkolás, és uh, amikor összeszámoltam ezeket, megnéztem ezeket, akkor meglepő módon több volt a, a helyeslő lájkolás, mint az elutasítva a uh, bejegyzésem. De a hozzászólások zöme az élesen támadó, azt is mondhatnám, hogy gyűlölködő. Nem élvelő, hanem gyűlölködő. És azt kell mondanom,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 nem teszek, nem neheztelek egyáltalán azok, a, akik a az oldalamon ilyen jellegű hozzászólásokat tettek, mert ez teljesen. De, de mit kezdesz az ő neheztelésükkel? Mondom, értem, történelmileg ezt rendben levőnek tekintem. Emberleg feldolgozhatónak?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 Hogyha ezért gyűlölet egyébként az úgynevezett ötvenes éveket vagy a Magyarországon egy sokkal egyértelműbb, ötnépi elutasítás övezi, mint más egykori, mint az egykori szocialista országok többségében a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 Egy utolsó kérdést engedjél meg, ha pontatlanok az ismereteim, akkor javítsák ki. E, édesanyád e, századik születésnapja az volt, va, lesz. Az volt. Mert én is így a... emlékszem. Mert igen, ezt igen, írtad. Vaj, a a, volt, arról is megemlékeztél-e is? Ha nem, akkor miért nem? Mert Magamban term megemlékeztem, írásban nem. De magamban nagyon is megemlékeztem. De írásban miért nem? Mert apám, apám neve a köztudott, közismert, és folyamatosan támadott. Még.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 amit fontosnak tartunk. A kevésbé fontos, hogy a különbletét és vágya nem igaz. És mint és nem, nem került elő semmi olyan dokumentum, ami ezt alátámasztaná. Ez két különböző dolog. És, Mondom, két különböző dolog. Én M alapján azt feltételezem, hogy ez nem okay. is. És? Ez, egy fontos, ez egy fontos dolog. És mi a másik? A másik pedig az, hogy az ő mindkettőjük állíás múltja. Az, egyene, az egyenes következménye volt az ellenálló múltjuknak. És ez egy, ö, ennek a pályának ez egy vállalható indulása, azt tudom csak mondani. Megkönnyebbültem azt követően, hogy ezt megérted és úgyjárengetted? Nem könnyebbültem meg, ö, mert előtte is ö, rend, ez számomra egy nagyon kezdettől fogva egy Tudom, hogy ez így történt. Ö, nem én vagyok. Nem, engem nem terhel a dologban felelősség. Sok mindenben terhel az életem során. Most már én is uh, hamarosan 75 éves leszek. De ebben én semmilyen nem vagyok felelős. Uh, tehát uh, Én csak, csak egyetlen nem... dolgot szeretnék neked mondani itt a legvégén, uh, de nem fenntartva magamnak az utolsó szójogát egyébként se állna jól. Uh,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 amivel kapcsolatban sok mindent jelenik meg, amivel kapcsolatban nem írták föl, és ez nem baj, csak mondom, amelyek a mai Magyarországa és a holnagy Ami késik, nem, nem múlik, de el kell, hogy mondjam, hogy ennek teljesen személyes okai voltak, ez szubjektíve annyira megragadott, amennyire a többi nem ragadott, meg szubjektíve ennyire a szüleimre gondoltam, és a többi írásod az nem ilyen, tehát ennek nagyon egyszerű az oka. Jó. Ez rendben van, csak mondom, hogy ö, nem fogom folytatni ö, az életem átövevő részében. Ö, tovább is fogok írni, de nem erről. És ö, foglalkoztatni fog a jövőben is.